helele mama hyelele mama sia jakula tina griot Jon Arretzaren liburua da gure euskaldun berrio Jon Arretzaren liburuak asko gustatzen zaizkigu. Alde batetik ondo irakurtzen ditugulako. Hau da, ez direlako oso zaiak ulertzeko. Eta hori dela eta ondo ardezakegulako ardez, e, historiaren aria. Eta beste aldetik historiopolita kontatzen dituelako. Griot oso historiopolita eta freskua da. Bereala, liburuak eramaten zaitu Afrikara eta han jona retzek bizi izan zituen egoeratan burgiltzen zaitu. Liburu honek Afrikaren koloreak ditu eta bizipuza, biziposa duen jendearekin toparazten zaitu. Batzuetan esaten da beraetzeko ez dela ezinbestekoa zure etxeti jateratzea eta liburu honekin baduzu adibide honbat. Bideiak eta Afrika ezagutzea gustatzen bazaizkizu, nik gomenetuko nizuke libiru hau, griot. Azte santu honetan, kanpora ateratzen ez ezbazara, aukera politia daukazu Afrika aldera juteko, jon arretzeren eskutik. Hemen daukazue, Aiza izeneko atalen hasiera. Aizaren historia hainbat emakume Afrikarrena izan liteke ustele zinen lurraldean, etorri zen mundura. Horize baita burdina fazo berben esanai. Handigut zira aitak ama alabak arbuletu zituen. Gizon Afrikar askok egin duten bezala. Eta Andrea bolikostara joan zen hobearen bila. Umea bizkarrean loturik oialartean. tabulatina siatulatina siatulatina wo oh, ethiopia yelele oh, mama helel le mama wo uganda mama helel le mama wo kia mama helel le mama wo tanzania mama oh, helel le wo kanada